Студія «Калідор» презентує Колекція журналу «Ellerquins Mystery Magazine» Філіп Макдональд Більше не мрій Джон Гарвей повинен був приїхати до ель біч незадовго до полудня. Поки машина спускалася із пагорба до маленького містечка, що приліпилося на березі бухти, обмеженої з одного боку скелями, а з іншого – пагорбами з окремими будинками, попереду відкрився весь ландшафт. Джон, який жив тут із раннього дитинства, практично не помічав довколишньої краси але для його супутника все навколо було дивним і чарівним. Пасажира звали Гайвін Роц. Був він викладачем англійської мови і другом Гарвея, Високий, плечистий і добре убраний. Рот носив речі із певною недбалою елегантністю. Красиве й розумне обличчя із чуттєвими губами, які немов устягувалися у смужку, коли він замислювався, довершувалося волоссям, яке вже сріблилося сивиною на скронях. Очі ж його зблискували, коли він із задоволенням роздивлявся навкруги. Чудово. Просто неймовірно, — повторював він. «Я був переконаний, що вам сподобається. Почекайте, подивитеся і з іншого боку. Там іще красивіше», – промовив Джон Гарвей. «Та невже хлопчик у мій?» Ротс любив називати людей, яких полюбляв мій хлопчик або ж моя дівчинка, в залежності від статі. Він продовжував роззиратися, не приховуючи свого захоплення – але коли автівка пригальмувала біля підніжжя пагорба поруч із готелем «Ель Монро», Родс раптом стурбовано запитав. «Скажіть, Джоне, а ви телефонували матері?» «Ой, обличчя юнака стало стурбованим. Геть вилетіло із голови. Але турбуватися не варто. Мама нічого не скаже. Вона полюбляє несподіванки і сюрпризи». «Ні, Джоне», – Тон Ротса був незаперечним. «Зупиніться і пошукайте телефон. Можливо, ваша мама і любить несподіванки, але я особисто не збираюся бути гостем сюрпризом». До будинку можна було дістатися приватною дорогою, яка під прямим кутом звертала із Приморського шосе. «Все це належало Гаруею» у тому числі і сірий будинок із зеленим дахом та сад, який оточував володіння. Місіс Гарвей була у саду. Вона стояла на верхній сходинці сходів, вирубаних у скелі, які майже вертикально спускалися до пляжу на 30 метрів нижче. Вона роздивлялася Смарагдовий океан, золотий пісок, та крихітні силуети відпочивальників. У неї в руці висіла корзина, вона була наповнена квітами. Місіс Гаруей, жінка років п'ятдесяти, худорлява, із гарною статурою, їй ніколи не можна було б дати її років. Простодушне лице мало дуже правильні та рівні риси. Вона була дуже гарненька за часів молодості, і змогла зберегти цю чарівність завдяки своїм чудовим темним очам. Коли Прот зеленчав дзвінок, вона кинулася до будинку. «Алло, Джонні! Де ти, мій любий? Ти уже мав бути вдома!» Далі вона довго слухала, і посмішка, яка перетворювала її на юну дівчинку, зникла з обличчя. «Е, «Так, Джоне!» Я буду рада познайомитися із твоїми друзями. Але я я стара дурна жінка. Я засмутилася, що не зможу побути з тобою наодинці. Але нічого, привозь його. Вона повільно поклала слухавку і попрямувала до кухні. Поставте ще один прилад на стіл, Молі, містер Джон везе на вихідні свого товариша. Була уже шоста година, і сонце обсипало золотом море та тімберков. Джон та Гейвін лежали на простирадлах біля підніжжя скель. Вони мовчали, насолоджуючись миром, спокоєм, теплом і тишою, яку порушували лише ревіння океану та пронизливі вигуки чайок. Гейвін підвівся на лікті. Роззернувся і запитав. Джуна, невже ти не відчуваєш того, що тебе оточує, хлопчику мій? Будинок, сад, бухта і до того ж святилище?» «Я знав, що вам сподобається», – відгукнувся Джон. «Але святилище? Яке?» «Любий мій хлопчику», – посміхнувся Гейвін. Притулок від усього, що нам обом не подобається. Ось, що я називаю святилищем. Шум і метушня цього триклятого століття та чутки проводневу бомбу. Мені б хотілося залишитися тут до кінця життя. Втім, уже, напевно, близько шостої. Так, час повертатися. Але, Гевіна, ви ж не зобов'язані їхати у понеділок. Джон підвівся і підібрав простирадло. Гейвін Рот легко підхопився на ноги. У порівнянні з ним Джон виглядав незграбним. «Боюся, що треба. Мене чекають стоуни. Я хотів би залишитися, але...» Він ніяково посміхнувся. Надішліть телеграму, що ви захворіли!» запропонував йому Джон. А ось цього не треба, хлопчику мій. Тон був різким. Гейвін відвернувся і почав підійматися вирубаними у скелі сходами. Джон його наздогнав. Я прошу вас, не сертеся. Гейвін спинився і сперся на стовпчик із написом «Приватна власність», а тоді засміявся. «Ви просто забуваєте, що я маніакальний старий. Вибачте». На обличчі у Джона з'явилося полегшення. «Та ні, це ви мене вибачте. Я був нетактовним». Відверто кажучи, мені дивно, що мама виглядає такою напруженою. А так, а так вона зазвичай доволі привітна. Мені дуже важко повірити у те, що вона... Джоне, Джоне, перебив його Гейвін, це не має жодного стосунку до вашої матері. Повірте, вона чарівна. Але зрозумійте, буде незручно, якщо я своєю відмовою ображу доволі знакового діяча університету, такого як Боб Стоун. Ви, юні плутократи, абсолютно не розумієте ситуацію економічно залежних людей яким доручають ваше виховання». «Добре, добре», – погодився Джон. «Але відверто кажучи, мені, мені дуже шкода». Гейвін поглянув на круті сходи, які здіймалися над ними. Вони були високими і доволі широкими, аби дві людини могли підійматися поруч. «Кидаю вам виклик, хлопчику мій!» «Хто з нас першим підніметься нагору?» «А не пошкодуєте?» – лукаво посміхнувся Джон. «Побачимо!» – у відповідь сяйнув зубами Гейвін, займаючи позицію, аби проскочити краєм, там, де сходи робили крутий поворот. «Ну що, ви готові? Вперед!» Вони бігли поруч половину сходів, але потім Гейвін випередив Джона і опинився на горі. Обернувся, аби пожартувати над Джоном, який важко дихав немов морж, але кинувши погляд на галявину, побачив машину, яка спинилася біля гаража. За кермом сиділа мати Джона, Еніт Гаруей. Поруч із нею з вікна стерчала голова невельми симпатичного пса. Гейвін із посмішкою повернувся до Джона. Той, нарешті діставшись гори, кинув погляд на машину і пробурмотів. «Жахлива тарантайка. Мама чомусь не хоче із нею розлучатися». Загавкотів пес. «А хто її пасажир?» – запитав Гейвін. «Джил. Вони їздили до ветеринара». Джон виглядав стурбованим. «Знаєте, ви краще не підходьте до пса, доки не познайомитеся із ним». Місіс Гаруей вилізла із машини, а потім випустила собаку. «Притримай пса!» – гукнув Джон, але пес уже біг до них. Могутня тварина з ростом завбільшки і сколі, але яка мала чорну і жорстку шерсть. Джон кинувся до Гейвіна, кричачи, «Джил, Джил, лежати, не чіпай!» Але пес обігнув його і продовжив бігти. Побачивши цю ситуацію, місіс Герой також побігла газоном. Широка спина сина загороджувала їй огляд. Вона відхилилася вбік і завмерла на місці. Джил сидів, поклавши передні лапи на долоні Гейвіна Роца. А далі пес звівся і лизнув обличчя їх гостя. «Нічого собі!» – здивовано промовив Джон. Він не відводив очей від Гейвіна і пса. У нього була перелякано здивована посмішка. Місіс Гаруїй повернулася і попрямувала до будинку. «Час зайнятися обідом!» У її голосі лунав холод, який вона не могла стримати. Щоправда, пізніше її обличчя зм'якло, але стриманість залишилася. Вона поводилася насторожено, і хоча ця поведінка і турбувала Джона. Та Гейвін, схоже, не помічав. Пречудовий гість, спокійний, небагатослівний. Він поводився як істинний джентльмен. Коли вони сіли обідати, пес влігся поруч із ним. «Джон!» – різко сказала місіс Гарроуей. «Забери пса деінде». «Але йому і тут добре, мамо, якщо він, звісно ж, не заважає Гейвіну». Гейвін немов і не помітив напруги між матір'ю і сином. Він сказав, що йому дуже приємно. Далі заговорив про собак. У розмові Джун повідомив, що вони із матір'ю придбали Джила іще цуценям у п'яного шведського моряка. «Вам пощастило! Справжній аристократ!» Джон здивувався. Навіть місіс Геровей виявила інтерес. Гей він продовжив. «Це Ротвейлер. Дуже гарної породи». «А ви, схоже, великий знавець?» – кисло пробурмотіла місіс Гарвей. «Ха, я. Я джерело намарних знань. І як фокусник». Він продовжував базікати, намагаючись розрядити атмосферу – аж доки Моллі не принесла їм каву. На таці поруч із філіжанками стояла темна пляшечка. «Не забудьте прийняти ваші ліки увечері», – суворо промовила служниця, звертаючись до місіс Гаровей. Джон насупився, побачивши, як мати поклала на долоню дві великі жовті капсули і з роздратуванням запитав. Невже не можна обійтися без ліків? Енід Геровей почервоніла, а потім і зблідла. Майже із викликом вона поклала капсули в рот і запила водою, не промовивши жодного слова. Гість Гейвінроц скористався паузою і також вийняв із кишені пласку коробочку, витяг із неї пару білих пігулок. І теж ковтнув. Потім звернувся до господині будинку. Біда із цими молодими. Вони не розуміють важливості травного тракту. Його репліка зависла у повітрі. Джон її ніби не почув, а місіс Гарроуей пробурмотіла. Ну, мені треба приймати суміш цих вітамінів. Гейвін знизав плечима, але більше не промовив жодного слова. Вони перейшли до вітельні у доволі незручній тиші. Джон щось пробурмотів і пішов у куток, аби попорпатися у дисках. Місіс Геруей сіла у своє крісло поруч із роялем. Гейвін сів на диван і почав гладити Джила по голові який зазирав йому у вічі і час від часу клав лапу на коліно. «Мені видається, – сказав зрештою Гейвін, – що наш чотирелапий друг проситься гуляти. Скажіть, місіс Гарвей, можна?» У відповідь на її кивок він підвівся і вийшов із кімнати у супроводі пса. Коли двері за ним зачинилися, Джон підійшов до матері і невпевненим голосом запитав. «Послухай, мамо, ну що ти робиш? Скажи прямо, мої друзі тобі не подобаються? Так чи ні, скажи. До того ж, є правила гостинності». «Я не розумію тебе, Джоне», – вона підвела очі на сина. «Навпаки, ти чудово розумієш!» Він голосно вдихнув повітря. «Або будь відверта і скажи, я не бажаю бачити у цьому будинку Гейвіна Роцца, або будь вічливою. Я уже не хлопчик, а ця людина – мій найкращий друг». Він відвернувся і почав нервово ходити кімнатою. Очі місіс з наповнилися сльозами. «Я...» Я не хотіла образити я. Я не усвідомлювала, що була неввічливою із доктором Родсом. Вибач, мене, любий. Я не розумію, мамо, твоєї поведінки. Це на тебе не схоже. Джоні, я просто стара жінка. І я ревную. У мене були плани на нас з тобою, коли ти будеш тут. Плани щодо Бетті Лу. Її голос затремтів, і вона сховала обличчя на плечі сина. Лоб Джона розгладився. Вона вийняла носовичок і втерла сльози. Далі поцілувала сина. «Вибач мене, Джоні». Джон всадовив її, приніс черку коньяку і сів на підлокітник крісла. І почав розповідати матері, як зародилася їхня дружба, коли Джон став учнем Гейвіна. Очі його блищали. «Ти навіть не уявляєш, мамо, що означає для мене такий товариш, як Гейвін. Він, він стільки для мене зробив, він показав мені моє справжнє покликання. Я буду писати, мамо, писати!» «Я писатиму, доки не створю шедевр, гідний нашої сім'ї! Мамо, я буду письменником!» «Чудово, любий!» Вона схопила його за руку і стисла її. «Може, ти дасиш мені прочитати те, що написав?» «О, звісно, завтра!» «Гадаю, це треба буде відсвяткувати». Вона почула гавки Джила і кроки Гейвіна. Поспіхом додала. До речі, гарна нагода. Доктор Роц вип'є разом із нами. Атмосфера потеплішала. Потягуючи віски, Гейвін повідомив, що Джил довів його аж до пляжу. А він хитрун! Великий хитрун! Промовляв Гейвін, попласкуючи пса по загривку. «Доки я збігав вниз, знаєте, не люблю спускатися і підійматися як черепаха, він не заважав мені, а йшов на чотири сходинки позаду, не намагаючись обігнати. А ось коли ми вийшли на пляж, пес підняв морду і поклав її на підлокітник його крісла. «Яка довіра!» «Просто кліше про дітей і собак», – посміхнулася місіс Гарвей. «Хочу зауважити», – сказав Гейвін, – «не варто довіряти кліше. Не кожна людина, яку люблять собаки і діти, гідна довірити інтересу. Хоча хто знає? Можливо, я вирішив вкрасти ваше столове срібло або іще гірше». Усі Тихо засміялися. Наступний день минув цілком нормально, якщо не брати до уваги дрібний інцидент за сніданком, коли Джон відмовився зустрічатися із подружкою свого дитинства. Але Гевін на подив Джона, приєднався до доводів матері, і молодому чоловіку довелося поступитися. Отож, коли Джон вирушив на зустріч, господиня та гість обідали удвох. За кавою місіс Герой прийняла свої капсули, а Гейвін ковтнув білі пігулки. «Не турбуйтеся за Джона. У нього просто важкий перехід від юності до дорослого стану. Це нормально. Знаю». Вона зітхнула, і обличчя її вкрилося зморшками. Потім вона раптом запитала: "Джон збирається стати письменником. Ви знаєте, що про це думаєте? Він має шанси на успіх. Ви щось читали із того, що він створив?" "Так. І відверто мені не сподобалося." Вона зітхнула. Мені не здалося, що це написано добре. Ну, знаєте, він... Він має талант. Неабиякий талант, але... Гей він завагався. Але що стосується кар'єри, то я сказав би так. Якщо Джону треба було б заробляти на життя після університету, то... Я не став би рекомендувати саме літературу як професію. Але він і так має кошти. У цьому разі я рекомендую уже вам, мем, дозволити йому писати. Тому що, повторюю, він має талант. Сподіваюсь, ви пробачите мені мою відвертість. Звичайно. Місіс Геровий посміхнулася. Так, «Джону не потрібно буде заробляти на життя. Ми живемо просто, оскільки я не люблю розкошів. Але грошей у нас більше, ніж потрібно». Коли Джон увечері повернувся додому, фари його автівки освітили ворота гаража і людину, яка стояла поруч із відкритими дверцятами автівки його матері. Зачувши скрип гальм, людина випросталася. Це був Гейвін. Поруч із ним, вимахуючи хвостом, стояв джил, який тримав у пащі товсту палицю. Джон висунувся із машини. «Доброго вечора! Що це ви робите?» Гейвін підійшов до Джона, витираючи руки носовичком. «Руки витираю!» Хіба не можна? І все це через Джила. Він приніс якусь палицю із пляжу. Я кинув її йому, але вона закотилася під автівку вашої матері. Довелося діставати мені. Ох, вже цей пес, зітхнув Джон. А ви доволі рано повернулися. Як там поживає та юна леді? Та добре, неуважно відмахнувся Джон. «А як ви порозумілися із матір'ю?» «Чудово! Вона запросила мене ще погостювати. Я з'їжджу до Стоунів і повернуся до вас сюди у середу». Джон просяяв радісною усмішкою. У середу Гейвін із валізою в руці першим вийшов з автобуса у Ель Морро. Озернувся, і з посмішкою рушив до машини Джона. Побачивши водія, він здивовано звів брови. «Боже, Джоне, що сталося?» На лобі та щоках Джона біліли пластирі, а права рука була забинтована від ліктя до кисті. Гей він кинув валізу на заднє сидіння, сів у машину і сухим тоном запитав. «Отже, що відбулося?» Та не турбуйтеся. Невеличка аварія. Мама